А, ще одне, бач, забув. Перед тим, як оці, кивнув на записку, почали з'їжджатися, приїхало четверо мордоворотів на Мерседесі і уважно передивилися все кругом. Так що сам роби, висновок. Рода відсунув убік порожню чашку з-під кави. Біля столика з'явився офіціант і мовчки поклав перед детективом рахунок. Забрав гроші і так само тихо, як і з'явився, зник. Друга інформація. Музикант хитрувато посміхнувся. «В Києві зник комівояжер Берже Шестаков. Поїхав у відрядження на два дні. Минув тиждень не повертається. Так що, шеф, наглядати мені тепер ні за ким. Як тобі новина? Його розшукували? Турок, чи тепер він Ляшенко, спохватився на п'ятий день». В тій організації, куди його посилали, йому сказали, Шестаков мав виїхати назад того ж дня. Квиток ще там йому допомогли взяти в касі Міністерства торгівлі. Але до Лтави не повернувся. Ну, така інформація. Ну, то як? Коштує вона кілька мільйонів, а, шеф? Ну, поживемо, побачимо, розважливо сказав Рогода. Спостереження продовжуй. А раптом Шестаков об'явиться. Може, він у якоїсь там... «Молодець, застряв! З директора очей не спускай! Зустрічаємось, як завжди! А тепер йди, я ще посиджу!» Агент підвівся і, петляючи між столиками, подався до виходу. Викликом у контору, як називав про себе Олексій Тихоненко службу безпеки, він був здивований. З 92-го року його не смикали. Служба реорганізувалася і про один з незвичайних підрозділів управління контрозвідки, схоже, забули. Експертів його профілю раніше турбували нечасто, а тепер і поготів. Доля у Тихоненка склалася незвичайно. Ще в педагогічному інституті, де він вчився на психолога, відкрилися у сільського хлопця з Сухорабівки незвичайні здібності. Пізніше він довідався – може змінювати поведінку деяких людей, піддавати їх сугестивному впливові. На третьому курсі його запримітили співробітники КДБ, придивлялися, а потім запропонували стати секретним співробітником. Переконавшись у його здібностях, з четвертого курсу інституту направили до спецшколи в Новосибірськ. Через три роки у званні старшого лейтенанта Тихоненко повернувся до Лтави але про його навчання і службу в КДБ знало небагато людей. Талановитому молодому офіцеру була виготована доля потаємного експерта з психології. Він одержав диплом вчителя і викладав психологію тут же в рідному вузі. Більше того, захистив кандидатську, згодом докторську, а вів життя процвітаючого науковця-викладача. Паралельно захистив ще одну докторську на тему – Сугестивний вплив на людину в екстремальних умовах. Але про це, знову ж таки, майже ніхто не знав. Ішли роки. Тихоненко дослужився до підполковника, але так жодного разу і не одягнув форму. Мав урядові нагороди, але зберігаються вони в конторі. Останнім часом виклики в контору, ну, вірніше, наявочні квартири, стали нечастими. І Тихоненко подумав – чи не час йому вже виходити на пенсію по головній своїй службі. Але ось і він знадобився. А завдання було нескладним – вивільнити людину з-під впливу іншого сугестора, котрий запрограмував її на самогубство. Тихоненко і раніше доводилося розкодовувати людей, переважно це були агенти для виконання разових нескладних доручень. Зараз мова йшла про жінку, яку знала вся Україна. Йому доведеться працювати з матір'ю світу. Раніше він бачив її кілька разів по телебаченню. Читав матеріали про велике світле братство в газетах. Був певен, контора займається цією справою. І от ця упевненість стверджується тепер і його участю. Тільки не зовсім зрозуміло, чому святою Софією Зайнялася міліція. Безперечно, діяльність Юдмоліан несла небезпеку державі і окремим її громадянам. Рядові брати і сестри перебували під впливом якогось могутнього сугестора. На гіпноз це не дуже схоже. Він мав нагоду переконатися в цьому. Сеанс треба було проводити на території в'язниці, де в камері попереднього ув'язнення утримувалася матір світу. Слідчий від якого виходила ініціатива розкодування, зустрів Тихоненко перед КПП. Коли експерт роздягнувся, сів напроти слідчого, той розкрив папку з документами і почав коротко викладати суть справи. Тихоненко слухав мовчки, не перебиваючи. «Після самогубства Лже Криворучка ми допускаємо реальність версії лтавських детективів. У всякому разі вважаємо варто спробувати». Окрім розкодування, хотілося б отримати додаткову інформацію. Ось перелік питань, які нас цікавлять. Якщо можна, хотів би бути присутнім на експертизі, а ще зробити її відеозапис. При умові, що мене в кадрі не буде, уточнив експерт. Ну це само собою. Може, почнемо? Я готовий ввели молоду, гарну жінку з блідим, виснаженим обличчям. «Сідайте, будь ласка!» – слідчий показав на стілець. Матір світу, мовчки, як і раніше, присіли на самий край стільця. Тихоненко зосередився і почав сеанс спроби на сугестивний вплив. «Піддається?» – переконався швидко. На серці полегшало. «Значить, працювати з нею можна». «Я лікар», – мовив тихо. Прийшов перевірити стан вашого здоров'я. — Я ні на що не скаржусь, — хрипко вимовила жінка. — І все ж я вас огляну. Тихоненко склав ліву руку в кулак, відвів великого пальця вгору і простягнув руку вперед і вліво. — Дивіться, будьте добрі, на кінець пальця. Зосередтесь на ньому. — Так. — Спокійно. — Розслабтесь. — А тепер... «Скажіть ваше найпалкіше бажання!» Не зводячи погляду з пальця, матір світу неголосно вимовила. «Загинути, щоб воскреснути!» Слідчий з експертом перезирнулися. «А чому ви так вирішили? Вам хтось це порадив?» У відповідь мовчання. Тихоненко зосередився і повторив запитання. Знову мовчання. — Я звільняю вас від обіцянки даної Богові, — сказав експерт. — Ви повинні жити. Так буде більше користі всім. — Я звільняю вас від клятви. Звільняю. — Ви розумієте мене? — Розумію, — чітко вимовила жінка. — Як ваше справжнє ім'я? — Наталка. Наталка Сиротюк. «Де живуть ваші батьки?» «У Карпатах. А де зараз матір світу і спадкоємець Бога на землі?» «Мені невідомо. Коли ви останній раз говорили з кимось із них?» «Із Святою Софією, 12 липня. Про що?» «Не пам'ятаю. Я прошу вас, пригадайте».